Вирачът Тидо. Живял някога беден селянин с жена си и децата си. Всички работели усърдно на полето, за да изкарат прехраната си. Всички работели усърдно, освен най-малкия син на фермера Тидо. Тидо се излежавал в леглото по цял ден и изобщо не проявявал интерес към каквато и да било работа, независимо колко семейството му натяквало за това. А когато натякването му идвало в повече, Кидо се оттеглял в гората. Там или спял под дебелата сянка на дърветата, или свирал на своята флейта. Един ден, докато свирал на флейтата, се приближил един мъж. Колко хубаво свириш на флейтата! Благодаря ти! Ще ми се само да си седя и да свиря, и да не се занимавам с работа до края на живота си, и да стана най-богатия човек в цялото кралство. Никой не сбъдва мечтите си, ако бездейства млади момко. Няма човек, който да е забогатял без да работи. Но аз мразя работата. Защо не свириш с си или с други инструменти на хората? Нямам такива инструменти, а нямам дори пари за да си купя. Тогава свири на флейтата и ще изкараш достатъчно пари, за да си купиш инструменти. И така, Тидо започнал да свири на своята флейта на хората от селото. Свирил толкова хубаво, че хората с радост му пускали монети в шапката. И скоро Тидо изкарал достатъчно пари и си купил цял комплект от инструменти свирал на тях дори по-добре, отколкото на флейтата и на останало село от 20 те села около връст, където да не го канели да свири на сватби и тържества. Ти, ду! Да. до сега не бяхме чували толкова хубава музика. Не знам каква сума би била справедлива за твоето изкуство. моля те, приеми поне тези хиляда златни монети за изпълнението ти. Благодаря, сър. Човек би си помислил, че всичкото това богатство трябва да зарадват Идо, но то само го направило по-алчен. Отдавна вече бил напуснал дома и вместо да се върне при семейството си, решил да отиде в прочутата земя – Кунгла. Говорило се, че всяко семейство в Кунгла е по-богато от 50 кралев взети заедно. Парите ми! Къде изчезнаха всичките ми пари? Аа! Ах... Представи си, ако свиря в кунгла и стана много богат. И така, Тидо събрал скъпоценностите и инструментите си и се качил на кораб, който отплавал за кунгла. Но Тиду не си купил билет, като излъгал, че няма пари, а било повече от ясно, че има предостатъчно. Извинете, сър, билета ви, моля. Нямам билет. Съжалявам, но не мога да те кача без билет. Аз съм беден човек. Щях да си купя билет, ако можех. Съжалявам. Един от моряците на кораба познавал Тидо. Бил го слушал как свири. Той го повикал тайно. Шш! Ей, не съм! Не си ли известният музикант на флейт, а? Да. Би трябвало да имаш предостатъчно пари да си купиш билет. Но понеже знам колко хубаво свириш, ще те пусна да се качиш. През нощта трябва да скочиш във водата и да плуваш зад кораба. Ще уредя капитана да те извади. Трябва да му кажеш, че през цялото време си плувал след кораба. Ти добил толкова стиснат, че приел странния план и през нощта излязал от каютата на моряка и изкочил във вода. Морякът започнал да вика. Има човек, който плува след кораба! Човек, който плува след кораба! Но изглежда започва да се дави. Бързо! Вземете въжетата и го издърпайте бързо! Помощ! Помощ! Изтегли ли ти до на кораба? Как се озова там? След като не ми разреши да се кача на кораба без билет, плувах зад него. Но сега се изтощих... Ако не ме бяхте извадили, със сигурност щях да се удавя. Плувал си през целия път, повече от 8 часа. Не знаех, че толкова отчаяно искаш да стигнеш в Кунгла. Ела, ще пътуваш с нас. И така, разрешили на Тиду да остане на кораба? Един-два дни по-късно корабът костирал в Кунгла. Ти довървял по улиците и се възхищавал на къщите с златни порти. Хората се возели в карети, обсипани със скъпоценни камъни. Дори обикновените търговци на пазарите приличали на богати благородници, принцове и принцеси. Тук мога да направя цяло състояние. Ело, вкунла всеки слуга в кухнята може да спечели 10 пъти повече от музикантите, където и да било. Тидо чул това и решил, че след като един слуга може да спечели повече от един музикант, ще стане слуга в кухнята. Така захвърлил инструментите си и се хванал да работи в едно голямо имение. След като работил месец... Доволен съм от работата ти. Ето това е заплатата ти. За месец Тидо спечелил 10 пъти повече, отколкото изкарвал за година. Но колкото повече пари трупал, толкова повече искал. Станал толкова алчен и стиснат, че спрял да си купува нови дрехи и старите станали дрипави и окъсани. Един ден господарят му видял това. Ти, прислужнико, по-добре иди си купи нови дрехи или ще се наложи да напуснеш къщата. Няма да допусна в къщата ми да има бедна прислуга. Хората... «Ще си помислят, че не ти плащам добре, а аз няма да допусна това». Штомтиду, до, чул с какво го заплашва господарят му, се почувствал много натъжен, закупнял за похвалите и уважението, което имал в родното си село. Помъчил се да утеши натъжената си душа, като отишъл до езерото край града. И както стоял и се взирал във водата, видял познато отражение – и довдигнал поглед. Това бил същият мъж, който го посъветвал да започне да свири. Ти? Виждам, че си ме спомняш. Твоята жажда за пари не е изтрела паметта ти. Имам всичките пари, но куп не е за уважението. Как може да си щастлив като слуга, след като сърцето ти е в музиката? Ти се отказа от таланта, с който си благословен за няколко монети повече. Не те боли от липсата на уважение, а от твоята алчност. Какво да направя? Веднъж вече ми показа пътя. Моля те, покажи ми го пак. Това е пътя. Забрави алчността си към парите и започни отново да свириш. Но не искай пари за изпълненията си. Ще видиш, че ще бъдеш възнаграден богата. Но отдавна не съм го правил. Не знам дали ще мога да свиря толкова добре, както преди. Колко жалко да затриеш изключителния талант, който имаш. Упражнявай се. Сигурна е съм, че ще станеш толкова добър, колкото и преди. Имаш достатъчно пари, за да се издържаш до тогава. Ще направя каквото ми кажеш. И ти до отново започнал да свири на инструментите си. И не след дълго станал толкова добър, дори по-добър от преди. Музиката му била толкова мелодична, че богатите хора в Кунгла го обсипвали с богатства. Един ден ти достанал един от най-богатите хора там, но вече е бил друг човек. Той купнел да се върне при семейството си. И така купил кораб и отплавал към дома с богатството си. Нови! Корабът попаднал на страховита буря, и потънал, а заедно с него, Тидус и цялото му състояние. За щастие, до се спасил и бил изхвърлен на брега на странен остров. Къде ли съм? Всичко ли изгубих в бурята? А... Тидус бил гладен и започнал да изучава острова, за да намери нещо за ядене. Скоро стигнал до дърво, отрупано с ябълки и друго, отрупано с лешници. Набрал си и от двете, защото бил много гладен. Върнал се на брега, за да се нахрани. Но малко след като отхапал от ябълката, носът му пораснал толкова дълъг, че чак докоснал краката му. Какво става? Така ли трябва да живея? Без да се замисля, взел няколко лешника и ги излапал. За щастие е открил, че носът му отново си е предишният. Тези плодове са вълшебни. Поне няма да умра от глад тук. Не ме грижа за богатството ми, защото видях, че парите улесняват живота, но не могат да отнемат душевната болка. Но как искам инструментите си за да свиря? А... Ненадейно! в небето прогляхнала мълния и ти довидял лицето на мъжа в небето. Тидор, много се радвам, че най-накрая научи кое е по-важно в живота и че не тъгуваш за изгубеното си богатство. Затова ще ти върна инструментите. Скоро ще бъдеш спасен. Има един крал в кралство Ривера, който е надменен и смята, че той и семейството му са най-красивите на земята. Затваря хората само защото смята, че не са облечени достатъчно добре. Използвай и ябълките и лешниците и му дай урок. спечели достатъчно и се върни от дома. Тидона бързо набрал две кошници. Едната напълнил с ябълки, а другата с лешници. И зачакал. Скоро видял кораб, който се приближавал. Ти домахнал на кораба и го спасили. Ако стирали в кралство на име Ривера, Тидо се преоблякал така, че никой да не може да го познае. Взел кошницата с ябълките и отишъл в двореца. Пресни хрупкави сладки сочни, ябълки златни като слънцето, пресни хрупкави сладки сочни! Готвачът тък му търсил ябълки, за да направи ябълков пудинг за кралското семейство. Затова повикал Тидо. "Хей, ела съм продавача на ябълки. Ябълките ти достатъчно хубави ли са, за да ги сервирам на краля? О, не си виждал по-прекрасни от тези ябълки. Вземи сами ги опитай. Виждат ми се доста добри. Много добре. Ще взема цялата кошница. Тидо побързал да вземе парите и избягал да не би го твачат да вземе сам да опита от ябълките. Минали няколко дни, а ти дотърпеливо изчаквал. Скоро се появили слухове, че кралското семейство е заболяло. И един ден разгласили: Чуйте всички! Важно съобщение от двореца. Кралското семейство се е разболяло от странна болест, породена от ябълки. Болестта не застрашава живота им, но е необичайна и е засегнала носовете им. Който успее да намери лекарство, което да ги излекува, ще получи половината кралство. Тидо чул това, направил прах от лешниците и се престорил, че е лекар. Отишъл в двореца с лешниците. Имам лекарство за болестта на краля. Нека семейството му вземе по пет пълни лъжици от него и на сутринта ще са добре. И разбира се, кралското семейство се отървало от дългите носове. Кралят предложил на Ти до половината си кралство за награда. Ти не излекува. И аз ще изпълня обещанието си за наградата. Но искам да ти дам и още нещо, освен половината ми кралство. Какво да бъде то? Сир, чух, че сте затворили хора, защото сте сметнали, че не са добре облечени. Освободете ги моля ви, ваше височество Да, непременно Арогантността ми да бъдат изискани и добре облечени Смирена за винаги Вече наредих да бъдат освободени всички затворници Какво друго мога да направя за теб Освен да ти дам половината си кралство? Не искам половината ви кралство, ваше височество Искам само кораб, с който да отплавам за дома Както и достатъчно пари, за да си купя земя много добре! И така, кралят дал на Тиду един от най-хубавите си кораби. Напълнил го с съкровища, за да може Тидо, когато се върне от дома, да си купи голямо парче земя, да си построи имение и да заживее в него щастливо с семейството си и да свири на инструментите си. Той раздал от богатството си на бедните и повече не мързелувал и не ламтял. Богатството и красотата могат да изчезнат, но талантът и трудолюбието никога не ще ви напуснат.